Bahuaz baztan aldera. Ehan zehirakurtzen duten. No la... Jon Barbarenak aixota onget horritak ara? Onget horritak ara? Kontua korralizaten da, ea baztanen zehirakurtzen den, ea goierren zehirakurtzen den, ez ez da? <laughs> bueno, sobrazki goza batzuk ba, berrinak izanen dira, baina, baina bueno, e, diferentzia baten bat igual egonen dare presente. Maia denakizduk e, lagunaren apalategiari asko bigiratzen nomen diota handik hartzen nomen ditu ba, irakurriko dituen liburuak. Nola aukeratzen ditu jonek e, irakurriko dituen liburuak? Ba, bueno, haun hitzetan, oi oh, ez, yes, ba, iruñara zenbaitetan gaten naiz, eta, bueno, behin e, iruñana gola, ba, han... E, Liburuen dende baten batean sartu eta zenbait liburu erosten ditut, eta gero bazzan aldean zut erranu zen bezala da pixkanaka pixkanaka leitu, eta behin akitzehar da deladoia akitu dituean aberzo batzuk erosi eta eta leitztzen e, leitztzen hasi. Zenbat denbora pasatzen da e, liburu erosi eta irakurtzen... Jarry bitartean, e, hau da, azkeneko zelkarrekin egon ginenenean, alaipatu zenean, atzo bertan irusenituen 3 iru liburu eta 3 urak hasi ditut bar gauean eta bakarren batek harrapatu e, nau eta tira tatira. Zenbademoral eusten dio zu tentazio horri? Ba, leengukiago, baina orai gabi bia horretian ere daudenez, ba batzutan e, nahi ez ere, ba ez, denbora gehiago hartzen dut. Eh hori, ba, ez, ba asteralako, baina bueno, denbora faltagatik, eh bertzenaz, eh coste egiten erosten baldin badut zerbaitengatik da, ba ba, bueno, ba zerbait aitut dudalako, eh eh lantzen duen gaia ba nolabait ere erakargarria irutuzai dudalako eta coste ditu zaiz ustea eta hurtzea, ez, e, xoko batean e, baztertuta ustea coste egiten zaiz bai. Uda garaia, eh, azken oporraldi hau, eh, bereziki izan da eh, eman korragoa, doira kurketari emanagoa, edo ez zertan. Eh, ez, ez nabar menki, eh? Ez du bere izi jonek ekaina, eh, maiatza, <laughs> pirila, edo abuztua. <laughs> Prezizki, baina bai, lehitzeko aukera izan duela eta, eta, bueno, e, konten horrekin, ez? Baina bintzat denbora hartu dut megetako, denbora hartu dut lehitzeko eta, eta konten, bai. Irakurtzeko txoko gustoko hori? Ba, e, etxian bera, e, ez du dan, prezizki, baina bai, negu aldera do, lurreko zua, piztu eta inorreza olaiko, ez? Liburu potolo bat hartu eta lehitzeko tarte izatea, ba, ez dakit oitla izaten da bota liburua. Jon, eh liburu bate eskatu dizugu, eh ze liburu den, eh, nola iritsi den zure eskuetara, bueno, ohiko moduan iritsi bada Iruñeko dendan erositakoa izango da, eta zerk eh et, et, et, et harrapatu eh, zaituen, harrapatu bazaitu da zergatik? Eh, gaurko holkua hori. Uhum. Ba, behira, e, gaur rekartzen duan liburua berez ez da berri-berria, baina, baina, bueno, nik eh, eskutandu da liburua edizio e, berritua da, azken edizio da, bai? Eta Xalbadorren e, odolaren mintzoa da. E, bueno, berez e, nik erosia da, baina kontua da, baina, bueno, emendik, e, bastandik, urepe larrasurrun ez dago, eta maiz jo ere izaten dute bizikleta zarata joateko, bai, urepe leraino joateko, eta nere bidaia... E, Hortsakitzen da ez e, Salbadorren e, origarrian orduan ohituuro izaten dut Salvadorren Salbadorren origarria ba, ikutu e, gero e, bueno ondoan e, komun publiko batzuk izaten dira eta bueno horribal bottiginean ura sartu e, pie egin edo denna delako egin eta e, buelta ardia eta berriz ere ba, erratzu aldera bai eta eta ohixe aspaldi leituutako liburua zen baina bueno e, aipatu dizulean, ba, Azken, azken aldiko errito errepikakorronekin, ba hoxe ez, berriz ere gogoz nengoen e, liburua leitzeko eta, eta goztatu dut, ikara darri goztatu dut liburarekin. Ekait, zer du liburuak berezia? Badaki dalakozuk ere bimaino gila eta heldu diozula liburari, zer du liburu honek berezia? Ba, berezi? liburua, e, berezia, liburu honek e, bueno, iru zati ditu. E, Lehenbizko zatiia baitz lauz edo pros idatzia dago, e, bigarrenean berriz a, ba, bere bersoako orgituko ditugu hai, batzuk e, idatziz e, egindakoak eta bertze batzuk bapatekoak. ez. Batekoiek ere e, eskertzen dira bahorra geria gerian geitzen delako xabadorrek e, zuenlirikotasun hori. Eta gero hirugarren partea hori e, berrikuntza bezala txertatu dute e, elkarrekoek Eta hor e, zede bat e, aurkitzen da. Eta hor, bago, no? e, berak e, kantatutako bertsoak ere e, aditzeko e, aukera du irakurleak. Baina, bueno, e, batik bat, lehenengo pasartea e, ikaragarri e, gustatu zitzaidan, eta ikaragarri gustatu zait e, berriz ere lehitzeko aukera izan duan ez. E, berak e, itzlauz e, kontatzen du pixka bere bizitza, Eta, bueno, inku, unki garria da e, nola kontatzen duen ba, bere bizitzako ba, historia bera, ez? Hau ba, da, e, nola kantatu zuen lehenbizko bertsoa, ba, bueno, azkenean ez dakite e, bankalde hortan edo moiskor batzuk e, anomentzeuden, eta, bueno, ailei erantzen nomentzien bertsoz, eta aileka izki hartu zuten eta gero e, lasterka e, alde egin behar izan zuen. Edo edo ez dakite ez, aita hiltzenean zer sentitu zuen eta nola adierazten duen, E, eskolan ere, ez, eskola frantsesa zen bertan kantatzen Elizalde Berriz, eh eskola ziteko eta kantatzeko aukera izaten zuen eta bueno, batean zer zero egoten zen eta bertzean aldiz eh zeinen harrotz, eta eskola eh garaiz utzi zuen gaste zela ikutzi zuen. Baina bueno, berak aitortzen du ez dela ez dela damu, naiz eta eskolarako e, balio baliozuen, ez. Eta bueno, It's kontatzen duen e, guzia, guztia zait e, modu magiko batean kontatzen duela, Eta, bueno, e, berzoren munduan bazabiltza hori e, ba, bueno, sentitu egiten duzu, hori nolaite ere idealizatu ere egiten duzu, eta, eta bueno, gozatu egiten duzu bai. Ze jartzen du, urepelgo plazako xalbadori eskainetako plaka horretan? Ba bere ez, ez du deus jartzen bakarrik, eh? sortutako urtea, eta, eta bueno, hiltzen urtea jartzen du, eta gero bere irudia dago ez. Eh? Eta, bueno, hortxe, justu sartu eta bereala ezkerra dago. Eta, bueno, errandakoa, ba, ezakite oai ere, ba, kilometro aldetik ere, e, tamaina polita hartzen du hor joan etorriak, eta oitura hartu dute ez azken aldiuntan, eh? ba, arata joan, e, antxe, oregarria ikutu, eta, bueno, boltea erdia eta etxerat. Txirrinduan zoazela, e, barne bertxokanturik, buruan bada ere, edo kanpo bertxokanturik, Izaten du bat, jonek, ez bain artean? Bat, batutan bai, eh, zelaian hibilizkero, e, edo, bueno, edo malda, malda behiti ibilizkero bai gero malda goitia, ja, afer aldat ditenda behixente, eta hor ja, ba, nekea areagotu ditenda unditu, eta horregirran e, bersotarako ba, aukeratagoa unitzik ez dut izaten, ez, hor, e, arnazari e, e, eutxi alden eburrian, eta, eta itzinera. <laughs> e, txikiek edo zarrenak, zarrenak bintzat, e, galdetzen du? Aita, zer zara irakurtzen edo galdetzen dizun egunean zer antzongo diozu eskuetan odolaren mintzoa dezula? Ba, oniken ez du, ez du galditen, bai, ba berekin ba dehiente leitzen dudala, ez? Bueno, leitu erranaitu ba ipuinak eta kontatzen dizkiot eta hortxe, ez? Hiru urte eta gutxi ditu Zarrenak eta hortzi hasiedaia, ez? Ba, bueno, pixka bat idazten eta hasilabikok hizo zer arraten e, irakurtzerako garaia noski eta, bueno, hortxaritzen e, gara. ez Baina bai, e, odolaren mintzoari buruz, e, zeo zer galdetzerakoan, ba, bueno, e, kontatu nahi koniok ebentuin, Xalbador e, norri izan zer, zer izan zen, e, zer nolako e, berzoak idatzi zituen, eta, bueno, hortarako ere aukera dugu, ez, aditzeko, ez, erra nahi dut, ba, e, Ange Dualde, edo Benito Lertxundik berak e, bere berzoak e, musikatuak ditu. Eta, bueno, aukera izanen duz bakarrik leitzeko, haizik eta aditzeko, ez? Eta, bera iesordutako melo, melodio jengain e, gozatzeko, ez? Eta gero, ez dute, xalbadorren itzabete, berak liburan erraten du, ba, bueno, familiari eskatzen dio, ez? Nola bitere, behin liburua akitu eta gero, ba, alden neurria mintzat, e, liburua, zukaldeko e, xoko anuzteko, e, bueno, e, familiaren berrizateko eta bertako tertuliak, e, nola bitere, e liburuak berak aditzeko eta harimamaten dio liburuari eta bueno eta kit hortaraino lagatuko nahi baina bai guztatuko litza ba liburu honek ere e, xoko privilegiatu bat izatea eguretxean eta alabak eta semeak eskuragarri izatea liburua bai Salvadorren odolaren mintzoa edizio berritua John Barberenak garrituna milla-mila bai. esker besarka destu bat baztan aldera Bala, geto, beti berdina esatizu, beti bezala plazerra, zurekin bat egitea. Berdin, esker mila ez zoi. Gozatu egun aia. Bai, esker mille,